Lúkasar Guðspjall Dr. Sigurbjörn Einarsson biskup les Lúkasar Guðspjall er á þremur dísladiskum, hvers konar afrýtun eða ofnveg hlutningur er óheimill. Á þessum disti er fyrsti til áttandi kapitúli. Lúkasar Guðspjall Fyrsti kaputuli Mardir hafa tekið sér fyrir hendur að reykja sögu þeirra viðburða er gjast af að meðalvól. Samkvæmt því sem orsaða flutt fyrir menn er frá öndverðu voru sjónarvottar og hjónar orðsins. Nú hef ég aðtokað kostjæfilega allt þetta frá upphafi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 Að það fjöldi hans hlut samkvæmt venju prestúmsins að ganga inn í musteri drottins og fórnar reykjelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykjelsis fórnum var færað. Bystist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykjelsis altarið. Sakaríja var hverft við sín þessa og óttasló á hann, en engitlegin sagði við hann óttast þú eigi Sakaríja því að bæn er heyrið, Elísabet, kona þín, mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og mardir munu gleðjast vegna fæðingar hans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 En eða hann kom út gaf hann eftir talað við þá og stildu þeir að hann hefði séð sín í musterinu. Hann gaf sem bendingar og var málaus áfram. Og er hljónustu dagar hans voru liðnir fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elisabeth kona hans þunguð og hún sér í fimm mánuði og sagði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 Og eindillinn kom inn til hennar og sagði, heilvert þú sem nýtur náðar Guðs, drottin er með þér. En hún var hætt við þessi orð og hugleiti hvílík þessi kveðja væri. Og eindillinn sagði við hann að óttast þú eigi María því að þú hefur náð hjá Guði. Þú mun þunguð verða og svo ala og þú skalt láta hann heita Jésú. Hann verða mítill og kallaðu svo nörnins hæsta. Drottin Guð mun gefa honum hásæti Davís föður hans og hann mun ríkja yfir ætti Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María við yngilinn, hvernig má þetta verða, þar að ég hef eftir karlmanns kjönt. Og yngilinn sagði við hann að heilagur andimum koma yfir þig og kraftur hens hæstamun yfir skytja þig. Fyrir því mun á barnið verða kalla heilagt, sonur Guðs. Elísabet, frændkona þín, er einnig orðin þunguð að síni í elli sinni, og þetta er sjötti mánuður hennar sem kalluðu var ábyrja, en gruði er engin hlutur megn. Um Þá sagði María, sjá ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum, og engillum fór burt frá henni. En á þeim dögum tók Marija sig upp og fór með flýti til borgarrokkurar í fjallbygdum Júta. Hún kom inn í hús Akarija og heilsaði Elisabetu. Þá var það þegar Elisabet heyrði kveðju Mariju að barni tók viðbragð í lífi hennar og Elisabet fylltist heilugum anda og hrópaði hári rötu blessuðar þú meðal kvenna og blessaður ávostu lífstins. Hvaðan temur mér þetta að móðir drottins mínns temur til mín. Þegar kveðja þín hljómaði í eilu mér tók barðni viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl er hún, sem trúði því Það myndi það sem sagt var við hana frá drottni. Og Maria sagði, Það er endi mín miklar drottinn og endi mín glæðst í Guði, frelsara mínu. Því að hann hefur lítið til ambátt að sinna í smæð hennar, hérnaf mun allar týnslóðir mig sæla segja. Því að mikla hluti hefur einn voldið í við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 Þegar láti ríka tóm frá sér fara. Han hefur minnst miskunna sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn eins og hann talaði til fæðra vorra við Abraham og niðja hans æfinlega. En Maríad valdist hjá henni hér um bil þrjá mánuði og snerið síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skildu verða léttari og ól son og nágrannar hennar og eitt menn heyrðu hversu mikla miskun drottin hafði auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á áttunda degi komu þeir að umstjæra sveinin og vildu þeir láta hann heita Sakaria í höfuðið á föður sínum á mestimóðir hans. Egin skal hans svo heita, heldur Jóhannes. En þessugðu við þannig að Engin er í ætt þinni sem heitir því nafni, bentu þeir þá föður hans, að hann leti þá vita hvað sveitni stildi heita. Hann baður spjald og reyð, Jóhannes er nafn hans og verður þeir allir undrandi. Jafn skjótt lögst upp munnur hans og tunga, og hann fór að tala og lofaði Guð, en óttast ló á alla nágranna þeirra, og þótti þessi að burður miklum tíðindum sæta í allir í fjallbyggu Og allir sem þetta heyriðu, festu það í huga sér og sögðu hvað munn barn þetta verða, því að höndu drottins var með honum. En sakar í að hans fylltist heilugum anda og meldi á spámannlegri andatýft og lofaðu sig að dróttin gruði Ísraels við hann hefur vitja síns og búið honum laust. Hann hefur reyst ás horn hjálpræðis í húsi Davís þjónsins en og hann talaði fyrir munsina heilug spámannna frá andverðu, frelsum frá óvinum vorum, og er handum allraður Hathás. Hann hefur auðsýnd fæðrum voru miskun og minst síns heilaga sáttmála, þess eðs er hann sáur Abraham föður vorum að hýfa ás handum óvina og veithás að þjóna sér óttalaust í heilaguleik og réttlætti fyrir augum hans alla daga voru. Og þú sveitt, Men nemtur verða spámaður hins hæsta því að þú munt ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veit að líða hans þekkingu á hjálpræðinu sem er fyrirgefning sínda þeirra. Þessu veldur hjartans miskun Guðsvors og lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauð og beinafótum vorum á freyðarveg. Er sveitnin óks og var þrótt mikill í anda, hann valdist í óbúgðum til þess dags er að stildu koma fram fyrir Ísræðal. Annar kapjutulli En það bar til um þessar mundir að boð kom frá ágústust heisara að skráfsetja skildi alla heimsbygðina. Þetta var að fyrsta skráfsetningin og varði djörð þá varði Kyrenius svar landstjóri á Sýrlandi, fóruð þá allir til að láta skráfsetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru á Jósef úr Galilöf frá borðinni Nazareth, upp til Jútef, til borgar Davís sem heitir Betlehem en hann var af ætt og týni Davís að láta skrá setja sig ásamtum ariju heitt kunu sinni sem var þunguð en meðan þau voru þar kom sá tími er hún stildu verða léttari hætti hún þá són sinn frum getinn það varði hann reyfum og lagði henni jötu af því að var rúmanda þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og dættu um núttin að og engill drottins stóð hjá þeim og dyrð drottins ljómaði kringum þá þeir eruðu mjög hættir en engillinn sagði við þá veriðu óhættir. Þvís já, ég bóðiður mikinn pögnuð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 Þegar þeir sáu það, stýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt um barn þetta, og allir sem heyriðu undruðust það er hyrðarnir sáðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það. Og hyrðarnir sneru aftur og vexumuðu guð og rófuðu hann fyrir það sem þeir hafði heilt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þegar átta dagar voru lýnir, stildi umstjara hann og var hann látin heita Jésús eins og engillin nefndi hann áður en hann var getinn í móðlífi. En er hljonsunar dagar þeirra voru úti eftir lögmóli Móse, fóruð þau með þann upp til Jérúsalem til af hjá dróttni En svo er rítað í lágmáli dróttins allt karlskyns er fyrst fæðist af móðurlífi skal helga dróttni Og til að færa fórð eins og segir í lágmáli dróttins tvær turstilduur eða tvær ungar dúfur Þá var í maður er Símu hon kjet Hann var réttláttur og guðrætin og vendi huggunar Ísraels og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann skildi ekkit auðan sjá fyrir hann hefði sér Krist drottins. Hann kom að til aðan andans í heldidómin og er föreldrarnir færðu þangað sveinin Jésu, Til að fara með hann eftir venju lögmálsins tók Simón hann í fangir að lofaði Guð og sagði Nú leitur þú drottin þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heiti mér því að augum mín hafa séð hjálpbræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í auksin allra líða Ljós til ofinberðunar heitingjum á til vex sem það líð þínum Israel. Faðir hans og móðir undruðust það er sagt var um hann, en Simeon blessaði þau og sagði við margjum móður hans þessi sveitna settur tilfalls á til, til viðreistnar mörgum í Ísræl á til tákns sem móti verður mælt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 Hún végeigi úr helgidóminum eð þjónaði Guð í nótt og dag með föstum og bæna haldi. Hún kom að á sömu og lofaði Guð og hún talaði um barni við alla sem væntu lausnar við Jérúsalum. Og er þau hefðu lótið öllu eftir lámáli drottins, sneru þau aftur til Galileu til borga sinna Nazaretd en sveitnin ógs og styrktist fylltur visku og náð guðs verið yfir honum. Foreldrar hans ferðuðust ár hvert til Jérusalem á Páska hátíðinni. Og þegar hann var tólf ára gamall, fóruð þau upp þangað eins og síður var á hátíðinni. Þau voru þar út hátíðistagana, en þegar þau sneru heimleiðis, var sveitnin Jésús eftir í Jerússalum og vissu fóruldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðarfólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans með að og kunningja en þau fundu hann ekki og sneru þó aftur til Jerússalum og leituðu hans. Eftir þrjá daga funduðu hann í heldidóminum Það sat hann mitt á með að lærifeðrana, hlíti á þá og spurði þá. En alla sem heldur til hans furðaði stórum á stilningi hans og ansvörum. Og er því sáu hann þær, bráð þeim jög og móður hans sagði við hann barn, hví gjörður þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leita þín harmþrungin.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 og náð hjá glúði á mönnum. Þreyju kapitöli Á fimmtonda stjórnar árið tíbyrjusar teisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júteu, en Herodes fjörðumstjóri í Galileu, Filippus bróðir hans í Ítúreyu og Trakonítis hérði og Lísanias í Abilene, í elsta prestýr Annarsar og Kæfasar, kom orðu Guðs til Jóhannessa Sakaríassonar í óbyðinu. Og hann fór um alla jórdanbygð og prétikaði yðrunastýrn til fyrirdefninga synda, eins og rýtaði er í bóki Jesajas Bámans, rödd hrópanda í eiði mörg greiðið vegð rottins, djörið beinarbrautir hans, öll dýl skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, króka skulu verða beinir og óvegis léttar göttur og allir menn munu sér á hjálparæðu gruðs. Við mannfjöldan sem fór út til að stýrast af honum sagði hann Þér nöðru tín, hver tendi yður að flýja komandi reyði, byrið þá ávegsti sambóðna yðruninni og ferði eftir að segja með sjálfum yður verið um Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vað til Abraham borðn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hætt það sem ber ekki góðan ávótt verður upphugfið og í eldkastað. Mannfjöldin spurði hann, hvað eigum ég þá að gjöra? En hann svaraði þeim, sá sem á tvo kyrkla, gefi þeim sem engan ná og eins gjöri sá en matfeng höfur. Þá komið á tóllumtu menn, til að stýrast. Þeir sögðu við hann mestari hvað eigum við að gjöra. En hann sagði við þá hefndi ekki meira en fyrir lagt. Hermann spurðu hann einnig en hvað eigum við er að gjöra? Hann sagði við þá hafið ekki fjö af neinum horti með áfríki né svíkum látiður næja mála yður.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 Hann er með varpskópluna í hendi sér til þess að gjör reyns að láfa sinn og sapna hveitinu í hlöðu sína en hismið mun hann brenna í óslagvanda eldi. Með mörgu öðru ámyndi hann og flutti líðinum fagnadar Hann vítti Herodes fjörðumstjóra vegna Herodíasal konu bróður hans og fyrir allt illa sem hann hafði gjörðt. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að það varpaði Jóhannesi í fangelsi. Þegar allur líðurinn létt stýrast var Jésús einnig stýrður. Þá bar svo við er hann gjörði bænsýna að himinin opnaðist og heilagur andi stegi nýður yfir hann í líkamleiri mynd eins og dúfa. Og rödd kom af himni, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En Jésús varum þrítugt er hann hófstarf sitt var hann eftir því sem haldið var sonar Jósefs, sonar Eli, sonar Mattats, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannai, sonar Jósefs, sonar Mattathias, sonar Amos, sonar Náums, sonar Esli, sonar Nagai, sonar Mats, sonar Mattathias, sonar Semens, S Joseks, såna ljóta, så er Jo Johannans, såna hrsa, såna eruppels, såna se allels, sånaneri, så melki, så er ratti, kósams, så Elmadams, elmadaams, Ers, er errs, såna Jesu, så er Svonar Mattats, svonar Levi, svonar Simeons, svonar Júta, svonar Jósefs, svonar Jónams, svonar Eljakims, svonar Melea, svonar Menna, svonar Mattata, svonar Natans, svonar Davís, svonar Ísai, svonar Óbels, svonar Bóasar, sonar salmons sonar naxons sonar aminadafs sonar admins sonar arni sonar asroms sonar perus sonar ljuta sonar jakofs sonar isox sonar abrahams sonar tara sonar naxos sonar serux sonar reu S er pelegs, epes, sonna sela. Sun er kenas, Arpaxats, er arpaksats, sonna sems, sonnar noa, sonna Lamex, son er mehuala, Enox, er enoks, sonnarjärres, sonnar má halalelss, son enos svona seðs, svona radams, svona gruðis. Fjörði kapitúli En Jésús neri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda, leytti andin hann um óbyggðina fjörutíu daga, en djöfullin frestaði hans. Eftir neytti hann eins þá daga, og er þeir voru liðinir, var hann hungraður. En djöfullinn sagði við hann, ef þú ert sonur gröðs, þá bjóð þú steini þessum að hann verða brauði, og Jésús verðaði honum, ritaði er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og syndi honum á auga bragði öllar íti veraldar, Og djöfullinn sagði við þann, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýr þess. Þegar mér er það í fengið og ég get gefið þá hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig, skal það allt verða þitt. Jésús svaraði honum, ritað er, drottin guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum.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 Eftir skalt þú freysta drottins guðsins. Og því að jöfullin hafði lótið allri freystni, vek hann frá honum aðsynni. En Jésús neri aftur til gallilegu í krafti andans og fóru freknir af honum um allt og nágrinnið. Hann tendi í samkundum þeirra og lofuðu han allir. Hann kom til Nazaret, það sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á Hildardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var hann um fengjum bók í Esæja spámans, hann lög upp bókinni og fann staðinn þar sem ritaði er Andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smurti mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum, gledilegum bálskap, bóða bandingjum laust og blindum sín, láta þjáða lausa og kundjöra náðar ára drottins. Síðan lukti hann aftur bótinni, fekk hann og settist niður en augu allra í samkundunni skýldu á honum,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 Við höfum heyrt um allt sem djörst hefur í Kapernaum, djörn og hefð sama hér í eftborg þinni. En sagði hann, sannlega segi ég viður, engum spámanni er veltheti í landi sínum. En satt segi ég viður að margar voru ettjur í Ísrael á dögum Elíja þegar himinninn var luktur í þjú ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur heldur aðeins til ekkju í Sarefta í sítonlandi. Og margir voru líkþráður í Ísrael á dögum Elísa Spámans og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins namann sílendingur. Allir í samkunduhúsinu fyrstur reyði er þeir heyrðu þetta, spruttu upp, hröktu hann út borginni og fóru með hann fram á brún fjáls þess sem borg þeirra var reyst á til þess að hrinda honum þar ofan en hann gekk gegnum miðja mannþröndina og fór leiðarsinnar. Hann kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galileu og kendi þeim á Hildardegi. Undruðust menn mjög kenningu hans þegar vald fylgdi orðum hans. Í samkvöndu húsinu var maður nokkur, Þegar haldin var óhrein um yllum anda. Hann æfti hári röttu, hvað vilt þú, ós, Jésús og Nazareth, ert þú komin að þórtíma ós? Ég veit hver þú ert, hinn heila ég guðs. Jésús hastadi þá á hann og meldi, Þegi þú og fari út af honum. En ylli andin slengdi honum framfyrir þá, og fór út á honum, en var því hann vekkja meini. Felmtri á alla og sögðu þeir hverfið annan hvaða orð er þetta. Með valdi og krafti skipar hann á hreinum og þeir fara. Og orðstýr hans barst út til allra staða þar í grennt. Úr samkundunni fór hann í hús Sýmonar, en tengdamóður símonar var allt hétinn sókt hétta og báðu þeir hann hjálpa henni. Hann gekk að, yfir hana og hastaði á sókt hétan og fór hann úr henni. En hún reis í afstjótt á fætur og gekk sem fyrir beina.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 Fagnaður er endið um Guðs ríki, því til þess var ég sendur. Og hann prétikaði í samkundunum í Júteu. Fymti kapituli Nú bar svo til að hann stóð við gennisarættu og mannfjöldin þrengdi stað honum til að líða á Guðs orð. Þá sá hann tvo bátafi vatnið, Þeim fyrsti voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn að Simon átti og bað hann að letja lítið eitt frá landi, settist og tók að tjanna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lúti ræður sinni sagði hann við Simon, legg út á djúpið og leti netiðar til fyrstjar. Símón svaraði mestari, við höfum strýtaði allan ótt og eftir tveingir, en fyrst þú segir það skal ég letja netin. Nú gjörðu þeir svo og fengu þeir þá mítin fjölda fiska en net er að tóka rifna. Bentu þeir þá félugum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru soknir. Þegar Símón Pétur sá þetta fjall fyrir knýja Jésu og sagði Farð þú frá mér herra þegar ég er syndugur maður. En pelmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskablands er þeir höfðu fengir. Eins varum Jakob og Jóhannes ebiti við síni félaga Símónar,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 Herra, ef þú vilt, getur þú reynsa mig. Jésús rétti út handina, snartan og mæsti, ég vil, verð þú reyn, jafnstjótt kharfa af honum líkþráin. Og hann bauði honum að segja þetta engum, en far þú, sagði hann, sín þig prestinum og fórna fyrir reynsin þína, eins og Móse bauð. Þeim til vittnisburðar. En fregninum hann breyttist út því meir, og menn komu hópum saman til að líða á hann og læknast á meinum sínum. Og hann dró sig einat í til óbyrðar staða og var þar á bæn. Dagn okkur var hann að tjanna. Það sátu farið sér og lámálstjannendur, komnir úr hverju þorpi í Galilíu og Júteu áfrá Jérúsalum og kraftur og drottins var með honum til þess að lækna. Komu þá menn með lama í réttju og reyndu að bera hann inn og letti hann fyrir framan Jésu. En vegna mannfjöldans sáu þér engir á til það komast inn með hann. Og fóruð því upp á þag og letu hann síga í réttjunni niður um hellu þetjuna, beint fram fyrir Jésu. Og er hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farin séarnir að hugsa með sér, hver eða sá er ferð með slíka guðlöstum? Hverði getur fyrir gefið syndinum að Guð einn? En Jésú skynjaði gjörðla hugsanir þeirra og sagði við þá Og hvað hugsið þér í hjörtum í þar? Hort er auðveldar að segja Syndir þínar eru þér fyrirjefnar, gefnar Eða segja Statt upp og gakk En til þess að þér vitið Að mannsóðurinn hefur vald á jörðu til að fyrir gefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við amma mannin, stætt upp, takar ekkið þína og fara heim til þín. Ég afstjótt stóð upp, frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafi leið á, fór heim til sín og lovaði Guð. En allir voru furðulostnir og lofuði Guð Og þeir eruðu óttasleiknir og sögðu óstiljanlegt er það sem við höfum séð í dag. Eftir þetta fór hann út, þá sá hann tollumdumann lefi í að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann, Fylg mér? Og hann stóð upp þeir kavast og fylgti honum leivi bió honum veislu mikla í húsi sínu og þar sat á borði með þeim mikill fjöldi tolllemtu mennna og annarra en parið sigarnernir og fræðimen þeirra vönduðu um við lærisveina hans og sagðu hvers vegna ytti þér að drettti með tolllemtum mönnum og bessindugum Og Jésús svaraði þeim, ekki þurfa heilbrigði lagnisvið, heldur þeir sem sjútir eru. Ég er ekki komin til að kalla láta heldur syndara til yðrunar. Eð þeir þessu ögðu við hann, lærisveinar Jóhannessar, fasta oft og fara með bænir, og eins lærisveinar farið segja, en þínir eta og drekka.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 Því að bæði rýfur hann þá nýja þatlið og bótin að því hæfir eftir hinn og gamla. Og eindin lög til vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja vín beldina og fer niður en beldinn er ónýttast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi og eindin sem druttir þau voru gamast vín vill nýtt. Því að hann segir þið gamla er gott. Sjætti kapituli En svo bar við á hildar að hann fór um sáðlönd og tindu lærisveinar hans kortnöks neri milli handanna og átu þá sögðu farið segja nokkurir Hví þér það sem er ekki leifilögt á hildar Og Jésús svaraði þeim, hafið þér þá ekki lesið hvað Davíð gjörði, er hann hún og menn hans. Hann fór inn í Guðshús, tók skoður og átt og gaf mönnum sínum, en þaum á eindinni etanum að prestarnir einir. Og hann sagði við þá, mannssonurinn er herra á hýldardagsins. Annan hýldardag gekk hann í samkundun á kendi. Þar var maður nokkur með vistna hæri hund. En fræðimenn og fariðsvegar höfðu nánar dætur á Jésu, hvort hann læknaði og hýldar degi, svo að þeir fengið tílifni að tæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við mannin með vistna hundina statt og kom hér fram, og hann stóð upp og kom. Ég svo sagði við þá, ég spýriður, hvort heldur leifilegt að gjöra gott eða gjöra illt á kildördeið, bjarga lífi eða granda því. Hann leit í kringa á þá alla og sagði við mannin, réttu fram hand þína, hann gjörði svo, og hend hans varð heil. En þeir eru þau við og rættu sín á milli og hann þeir gættu djört í Jesú. En svo bar við um þessar mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagurann kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi tólf og þeirra hópi og nefndi það póstula. Þeir voru Simon, sem hann nefndi Pétur, Andrés, hans, Jakob og Johannes, Filippus og Bartholomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeuðsson, og Sýmon kallaður vandlætari, og Júdas Jakobsson, og Júdas Ískariot, sem var sveikari. Hann gekk ofan með þeim og nam staðar á slettri flöt. Þar var stórhópu lærisveina hans og mikil fjöldi fólks úr allri júteu frá Jérúsalem og sjávarbygðum kýlusar og sídónar, er komið hafði til að líða á hann og fá lækning meina sinna. Einni voru þeir læknaðir er þjáðir voru af órheinum öndum. Allt fólkti reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur að læknaði alla. Þá hóf hann upp augustín, leit á lærisveina sína og sagði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 og bera út ór hóðurum yður vegna mannssonarins. Fagnir á þeim degi og leikir á gleði. Í launni þar eru mikil á himni. Og á sama veg fóru feður þeirra með spámenina. En vegiður þér auðmenn, því að þér að við tekið út huggun yður vegiður sem nú eru sattir því að yður mun hungra vegiður sem nú hlægir því að þér munu síta og gráta vegiður þá var allir menn tala vel um yður á sama veg fórst feðrum þeirra við falsbámenna en ég segi yður, Er á mig hlýðið, elstið óvinniðar, gjörið þeim gott sem hataðiður, blessið þá sem bölfaðiður og byrgið fyrir þeim er misþyrmaðiður. Sláðið þau einhver á kinnina, skaltu ábjóða hína og það til einhver yfiröfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kirtilin líka.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 Sindarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér gjörið þeim gott sem yðru gjöra gott, hvaða þökka ég þér fyrir það? Sindarar gjöra sama. Og þótt þér lánið heim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökka ég þér fyrir það? Sindarar lána einnig sindurum. Til að fá allt aftur. Nei, elskið ófinnið Og gjörið gott og lánuð á þess að vænta nokkurs í staðinn. Og launniðar munnu verða mikil og þér verða börnins hæsta. Því að hann er góður við láta og vanda. Verið miskun samur eins og fæðir er miskun Dæmið ekki og þeir munið eigi dæmdir verða. Sakfjöldið eigi og þeir munið eigi sakfjöldir verða. Siknið og þeir munið siknaðir verða. Gjöfið og yður mun gjöfið verða. Óður mælir tróðin, stekin, fleiti fullur, mörg lagður í skautiðar, Því með þeim sem þér mælið muni yður aftur mælt verða. Þá sagði hann þeim og lítingu, hvort fær blindur leiktu blindan, muni eftir báðir falla í grifju, eftir að læri sveinn mestaranum fremri, en hvers sem er fullnuma verður eins og mestari hans. Hvísi sér þú flýsina í auga bróður tíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í augasjálf þinn. Hvernig fær þú sagt við bróður þinn? Bróðir, lát mig draga flýsina á rauga þér, en sér þó eigi sjálfur bjálkan í hínu auga. Hræstnari, drag fyrst bjálkan rauga þér. Og þá sérðu glöggt til að draga flýsina og rauga bróður þins. Því að er til gott tré er berið slæman ávogst, nýja heldur slæmti tré er berið góðan ávogst. En hvert tré þekkist af ávegsti sínum, enda lesa menn ekki fýtur af þyslum nýja vimber á þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vandur maður ber vant fram úr vandum sjóði, agnægð hjarta hans mælir munnar hans. En hvíkallið þér mjög herra, herra og gjöruð ekki það sem ég, ég skal séna yfir hverjum sáa líkur sem kemur til mín,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 fór hann til Kapernafum. Hundrasöðingin okkur hafði þjón sem hann mat mikils, þjónni var sjúkur og döðvóna. Þegar hundrasöðingin heyrði um Jésu sendi hann til hans öldunga dýringa og bað hann koma og bjarga lífi þjónsins. Þeir komið til Jésu báðu hann ákaft og sagðu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 að og gándir inn undir þak mitt. Þess vegna heldur talið sjálfan mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveitn minn heitl verða. Því að sjálfur er ég maður sem er það lúta valdi og ræði við hermannum og ég segi við einn far þú Og hann fer og við annan kom þú og hann kemur og við þjónminn gjör þetta og hann gjörði það. Þegar Jéssrús heyrði þetta, þurðaði hann sig á honum, snerið sér að mannfjöldanum sem fylgdi honum og meldi þeg segi yður ekki einu sinni í Israel hef ég fundið viljka trú. Sendimensn eru þá aftur heim og fundið Jónin heilan helsu. Skömmu síðar var svo við að Jésús sjáttir borgar sem heiti Næin og Lærisveinarhans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann álgæðist borgarliðið Það var verið að bera út látin mann, engasón móðusinnar, sem var ekja, og mikil fjöldi úr bordinni var með henni, og er að drottin sá hana, kendi henni brjósti um hana, og sagði við hana, grát þú eigi, og hann gekk að og snart líkbururnar, en þeir sem báru náumur staðar, þá sagði hann, Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp, hinn látni settist það upp og tók að mæla, og Jésús gaf hann móður hans. En ótti greip alla, og þær vexumöðu guð og sagðu, spá mikill er rísin upp með alvor og guð hefur vitjað lísins. Og þessi fregnum hann barstu út um alla jútefu og allt hann ágreyndið. Lærisveinar Jóhannessar sögðu honum frá öllu þessu. Hann kallaði þá til sín tvo lærisveinar sína, sendi þá til drottins og létt spyrja, Er þú sá sem koma skal eða eigum við er annars? Mennirnir fóru til hans og sagðu, Jóhannis dýrari, sendi okkur til þín og spyr, er þú sár sem koma skað eða eiga gera að vænta annars? Á þeirri stundu læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og illum andum og gaf mörgum blindum sín og hann svaraði þeim, farið, Og kundjörið Jóhannessi það sem þið hefið séð og heyrt, blindir fá sín, haltir ganga, lík líkþráir reynsast og dauir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi og sætla sá sem hegslast ekki á mér. Þá er sendið menn Jóhannessar voru burtfærðnir, tók hann að tala til mannfjöldans um Jóhanness. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reir af vindisketin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, í konungssölum er þá að finna sem skartklæðum bera og lefa í sælífi. Hvað fóruð þér þá að sjá spámann? Já, segi ég og það meira en spámann. Hann sá sem um er rýtað. Sjá, ég sendi, sendi búða minn undan þér. Er greiðamun vegt þín fyrir þér? Ég segi yður, eindina sá af konu sem meiri en Jóhannes, en en minnst í er honum meiri. Og allur líðurinn sem á hlíti og enda tóllemtumenn viður tjendur réttlæti Guðs og letur stýrast af Jóhannessi. En farísir og lögvitringar dörðu að engu áform Guðsum þá og letur ekki stýrast af honum. Við hvað á ég að lítja mönnum þessarar tjenslóðar? Hverju eru þið lítir? Lítir eru þeir börnum sem á tordi setja og kallast á. Við fyrir yður á flötu og ekki vildu þeir dansa. Við sungum yður sorgaljóð og ekki vildu þeir gráta. Nú kom Jóhannis stýrari át ekki bröð, drakk vín, og þér segir hann hefur ytla nanda. Og man er komin, etur og drekkur, og þér segir hann er mathákur og vinsvelkur, vinnur, tallimtumanna og berðsindugra. En spetinn hefur rétt fyrir sér, þar staðfesta öll börn hennar. Farísiði nokkur bauðunum með etta hjá sér. og hann fór inn í hús Farísi og settist til borðs, en kona einn í bænum, sem er bærsindug, var þess vís að hann sat að borði í húsi Farísi hans, kom hún þá með alabastusböðk með smyslum, nam staðar að bæti honum til fóta hans gráthandi.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 Jésús sagði þá við hann, Simon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari. Tver menn voru skuldugir, lánveitanda nokkurum. Annars skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáttu þeir ekkert borgað. Og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra stíldu nú elska hann meira? Símon svaraði sá, higgi ég, sem hann gafi meira upp. Jésú sagði við hann, þú ályktar rétt. Síðan sneri hann sér að konunni og sagði við Símon, sér þú konuð þessa? Ég kom í húst Og þú gafst mér ekki á fætur mína. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss. En hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðir þú höfuð mitt olíu. En hún hefur smurðt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, en að mörgu sindir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, sindir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðsátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá, er fyrirgefur sindir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsa þig, farð þú í fríði. Áttundi kapitúli. Eftir þetta fór hann um, borgur borg og þorpur þorpi, prétigaði og flutti fagnaðar erindið um Guðs ríki. Með honum voru þeir tolf og konu nokkurar er læknadar höfðu verið af villum og sjúkdómum. Það voru þær María, kalluð Magdalena, er sjö yllir andar, höfðu farið úr. Jóhanna, kona Kúsa, Rásmanns Herodesar, Súsanna og margar aðrar, þær hjálputu þeim með fjármunum sínum.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 Það sprætt en skrælnaði að því að það hafði ekki raka. Og sumt fjall meðal þyrna og þyrnarni spruttu einnig og kæfðu það. En sumt fjalli góða jörð, ógst upp og ber hundraðfalduna ávöxt. En svo mæltu hrópaði hann hver sem eiru hefur að heyra, Hann heyri. En læri sveinar hans spurðu hann hvað þessi dæmis saga þitti. Hann sagði, yður er gefið að þekkja lenda dóma Guðs rítis. Hinnir fá þá í dæmisögum að sjáandi sjái þeir og heyrandi stilji þeir eftir. En dæmisagan þýðir þetta. Sæðið er Guðs orð. Það er fjall hjá götunni, merktir þá sem heyra á orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burtur og hérta þeirra. Til þess að þeir trúi ekki og verði hólpunir. Það er fjall á klöppina, merktir þá sem taka á orðinu meðfagnuði er þeir heyra það en hafa enga rótfestu. Þeir trúaðum stund, en falla frá á reynslu tíma. Það er fjall meðal fyrna, mertir þá er heira, en kappna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nöttnum lífsins, og bera ekki þorskaðan ávokst. En það er fjall í góða jörð,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 Því að ekkert er hulið sem eigi verður opinberðt, nýja lengt að eigi verður það kunnugt og kom í ljós. Gæti því að hvernig þér heyrið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá heim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann ætlar sig hafa. Móðir hans og bræður komið til hans, en gátt við ekki náð fundi hans vegna mannfjöld Var honum sagt, móðir þín og bræður standa úti og vilja ég finna þig, en hans svaraði þeim, móðir mín og bræður eru þeir sem heyra glöðsorð og breyta eftir því. Dagaidin fór hann út í bát og læri sveinar hans. Hann sagði við þá förum yfir um vatnið. Og þeir lietu frá landi, en sem þeir síldu, sopnaði hann. Þá skall stormhrina á vatnið svo að er fyllt bátinn og voru þeir hætt komnir. Þið fóruð þá til hans vöktu hann og sögðu mestari, mestari við förumst, en hann vaknaði og hastaði á vindin og öldur útið og slótaði þegar og gerði lokn. Og hann sagði við þá, hvar er trúiðar? Eða þeirurðu hrettir og undröðust og sögðu hverfið annan, hver er þessi? Hann stér þar vindum og vatni og hortfekkja hlyðir honum. Þær tók land í bygð Gerarsena sem er gengt Galileu. Þegar hann stéir á land kom á móti honum maður nokkur úr borginni sem haldun var illu mönndum. Langan tíma hafi hann ekki farið í föt. Nétvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jésu efti hann, fjall framfyrir honum og hrópaði hári röttu, hvað vilt þú mér, Jésús, sonur Guðsins hæsta, ég byggð þig kveld þú með eigi? Því að hafði bóðið og hraina andanum að fara út af manninum.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 Og þeir báðu Jésu að skipa sér ekki að fara í undir djúpið. En þar var stór svína hjörð á beitt í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau. Og hann leyfði sem það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin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 hann og heilvita við fætur Jésu og þeir eruðum hlættir sjónarvottar sagðu þeim frá hvernig sá sem haldin var yllum öndum hafði orðið heill allt fólk í hérðum gera sena bað hann þá fara burt frá sér því menn voru slegnir miklu móta og hann stía í bátinn og sneri aftur Maðurinn sem yllu andarnir höfðu farið úr bað hann að mega vera með honum en Jésús lét hann fara og mæsti fara aftur heim til þín og segð frá hvem í tíu gruð hefur fyrir því gjörðt. Hann fór og kundjörði um allabordina hvem í tíu hafði fyrir En er Jésús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Þá kom þar maður í Jærusa nafni, postuðum maður samkundunar. Hann fjöll til fóta Jésú og bað hann koma heim til sín, því hann átti enka dóttur um tólf ára að aldri og hún lág fyrir döðanum. Þegar Jésús var á leiðinni þrengdi mannfjöldin að honum, Þar var kona sem hafði áttu blóðlát í tólf ár. Hún hafði leitt að og verið til alegu sinni en enginn geta að lækna hana. Hún kom að betja í honum og snart falt klæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar.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 kom hún stjálfandi, fjall til fóta og styrði frá því í áhörn alls lýsins, hvers vegna hún snartan. Og hvernig hún hafi jafnstjótt læknast. Hann sagði þá við þannig að, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði.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 nema Pétri, Jóhannessi og Jakobi og flöðurstúlkunar og móður og allir grétu og syrgðu hana. Hann sagði grátið ekki, hún er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlóaði að honum. Þar er vissu að hún var dáin. Hann tók þá hand hennar og kallaði stúlka rísu.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 Nýundi kapitúli Hann kallaði saman þá torf og gaf þeim mátt og vald yfir öllum yllum vöndum og til að lakna sjúkdóma. Hann sendi þá að bóða Guðs og græða sjúka og sagði við þá Takir ekkert til ferðarinnar hvorti staf nýmal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 Þeir lögðu á stað og fóru um þorpin, fluttu fagnaðar og læknuðu karvetna. Henn herrúteis fjörðumstjóri frétti allt sem gjörst hafiði, og við sé ekki hvað hann átti að halda, fyrir sömur sögðu að Jóhannes veri rísin upp frá döðum, aður að Elía veri komin fram, Enn aðrir að einnina fordnu spámanna veri risin upp. Heróttar sagði, Jóhann er slíða til hálsögfa en hver er þessi er ég heyrið þvílyktum. Og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og stýrðu Jésú frá öllu því er þeir höfðu gjörðt en hann tók þá sér og við ekki brott til bæjar sem heitir Betsaíta að þeir væru einu saman. Mannfjöldin var þess var og fór á eftir honum. Hann tók þeim vel og talaði við þá um Guðs og læknaði þá að lækningar þurftu. Nú tók degi að hallam. Komið þá þeir tólf Það máli við hann og sagðu lát þú mannfjöldan fara að þeir geti náð til þorpa og bíla hér í kring og nátt sig og fengi mat því að hér erum við er á óbyggum stað. En hann sagði við þá gefið sem sjálfir að þetta. Þeir svörðu við eigum ekki meira en fimm bröð og tvo fiska.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 Leit upp til himins, þakkaði Guði fyrir þau og bröð og gaf lærisveinunum að bera fram fyrir mannsjöldan og þeir neyttu allir og mettir. En leifarnar eftir þá voru teknað saman tólf körfur bröðbyta. Svo ber við að hafa reyndn á bæinn. Og læði sveinandar hjá honum. Þá spurði hann þá, hvert segir fólkt í mig vera? Þessu verðu Jóhannes Stýrara, aðrir Elía og aðrir að einnina fordnu spámanna sér í sin upp. Og hann sagði við þá, en þér? Hvert segir þér mig vera? Pétur svaraði, Krist, gröðs.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 Svo bar við um áttadögum eftir ræðu þessa að hann tók með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og dekk upp á fjallið að byggjast fyrir. Og er hann var að byggjast fyrir, varð yfirleitt ásjónu hans annað og klæði hans urðu hvít og stínandi. Og tveir menn voru á tali við hann.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 Og verður þeir hættir er þeir komið inn í stíð. Og rödd kom úr stíðinu og sagði, þessi að sonur minn útvalinn líðið á hann. Err öttin hafið talað var Jésús einn. Og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neynu því sem þeir höfðu séð. Dagin eftir er þeir fóru ofan af fjallinu kom í mannfjöldi á móti honum og maður nokkur og mannfjöldanum hrópar mestari ég bið þig að líta á minn, að hann er enga barnið mitt. Það er andi sem grípur hann og þá æpir hann stindilega, hann tegir hann.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 Þá er allir dáðu allt það er hann gjörði, sagði hann við lærisveina sína, festið þessi orð í huga, mannssonurinn verður framseldur í mannahendur. En þei skildu ekki þessi orð, og þetta var þum hulið, svo að þeir skynjuðu það ekki. Og þeir þorðu ekki að spyrja hann um þetta.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 Jésús sagði við hann reyfareig að greni og fuglar himins hreyður en mannssonurinn á kerti höfði sínu að, að halla. Við annan sagði hann fylg þú mér, sámælti, herra, leif mér fyrst fara og jarða föður minn. Jésús svaraði látina döðu, jarða sína döðu, en far þú? og bóða Guðs ríki. En annað sagði, Ég vil fylgja þér herra, en lefðu mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við þann, sem leggur hand á plógin og horfir aftur, er hæfur í Guðs ríki. Tíundi eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann leit að sjálfur að koma til og hann sagði við þá uppskeran er mikil en verkamenn fáir beigið við herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppstyrusinnar. Farið, ég sendi yður enn só lömb með að lúlfa, hafið ekki píngju, ekki mal nýr skó og heilsið engum á leiðinni. Hvað sem þér komið í hús, þá segið fyrst friður sé með þessu húsi og sé að þar friðarssonur mun friðuríðar skýla yfir honum, ellakherfa aftur til yðar. Veriðum kyrkt sama húsi, neytið þess sem þar er frambóðið í mat og drykk, verður er verka maðurinn launasinna. Eigi skulið þér flytjast hús úr húsi,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 Ef djörst hefðu í týlus og síton kraftavertin sem djörðust í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En týlus og sýton mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins, nei, til heljar mun þér steft verða.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 Ég sá satan hrapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið yður vald að stíga og höggorma og spordreka og yfir allu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður meindjöra. Gleiði samt af því að andarnir eru yður undrigefnir. Gleiði stöllu heldur af hinu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 Allt er mér fæðið að föður mínum og vei veit hver sonurinn er nema fæðurinn. Nér hver fæðurinn er nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinbera han. Og hann snýri sér að lærisveinum sínum og sagði við þá einslega. Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáðið.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 Hvað á ég að gera til þess að áðalast líf? Jésús sagði við þann, hvað er rýtaði lögmólinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skallt þú drottinguðu þinn af öllu hjarta þínu, allir sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn ein og sjálfan þig. Jésu sagði við þann, Þú svaraði rétt, gjörð þú þetta, og þú mönti lífa. En hann vildi réttlæta sjálfan sig, og sagði við Jésu, Hver er þá náungi minn? Því svaraði Jésu svo,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 Eins kom og levítið þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samvergin okkur er var á ferð koma að honum og er hann sá hann, kendi henni brjósti um hann. Gekk til hans, battum sár hans, og hellti í þau við og víni og hann setti hann á sín eigin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 Þeim manni sem fjalli hendur ræningjum. Hann velti sá sem miskunnar velti gjörði á honum. Jésús sagði þá við þann far þú og gjörði sama. Áferð þeirra kom Jésús í þorp nokkurt Og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur en Mariet hétt og settist hún við fætur drottins og hlíti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og meldi herra, hildir þú eigi um það? Að sýstir mín lætur mig einafum að þjóna destum. Segðu henni að hjálpa mér. En drottins svaraði henni Marta, Marta, þú ert áhugtifull og mæðist í mörgu. En eitt er nöðsynlegt. Maríja valdi góða hlut skiptið. Það verður ekki frá henni tekið.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 Þegar þér byggist fyrir, þá segið, faðir, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, gefos hvern dag vorð daglegt bröð. Fyrir gefos vorast syndir, enda fyrir gefum við er allum orum og eigilegðu oss í frestni. Og hann sagði við þá, nú á einhverjuðar vinn og fer til hans um miðnætti og segir við hann, vinnur, lánaðu mér þrjú bröð því að vinnur minn er komin til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni, gjörð mér ekki ónæði, þar er búin að loka dyrum. Og börn mín og ég komin í rúmið, ég get ekki farað á fættur að fá þér bröð. Ég segi yður, þóttan fari ekki á fættur og fái honum bröð vegna vinnfengist þeirra. Þá fer hann samt fram úr og sættir áleikni hans og fær honum eins mörg og han þarf. Og ég segi yður.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 gefa þeim heilagan anda sem byggja hann. Jésús var að reka út illa nanda og var sá málaus. Þegar illi andinn var útfærin tók máleysingin að mæla og undraðist mannfjöldin. En sömur þeirra sögðu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 Ráði stannar honum sterkari á hann og sigri han, Tekus á alvæpni hans, er han treysti á og skiptir herfóndinu. Hvers sem er ekki með mér er á móti mér. Og hvers sem sapnar ekki saman með mér, hann sundur dreifur. Þegar óhrætt nandi fyrir út af manni,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 Og þeir fara inn og setjast þar að og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Er hann meldi þetta hóf kona einu mannfjöldanum upprödd og sagði við hann Sætle sá kvíður er þig bar og þau brjóst er þú myrktir. Hann sagði, já... Því sælir eru þeir sem heyra Guðsorð og varð veita það. Þegar fólki þyrftist þar að, tók hans út til orða. Þessi kynslúð er vond kynslúð. Hún heimtar tákn. En eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas varð nýni við mönnum tákn og eins mönn mannsrónurinn verða þessari kynnslóð. Drottning Suðurlanda mörði rísa upp í dóminum ásamt mönnum þessari kynnslóðar og sakfella þá. Því að hún kom frá endi mörkum jarðar að heyra speki Salomons og hér er meira en Salomon. Nýnifí menn mun að koma fram í dóminum á samt kynslu og þessari og sakfella hana því að þeirri djörðu yðrun við prétukun Jónasar og hér er meira en Jónas. Engin kveiki ljós og setur það í felur nýundir mælit hér heldur á ljósastiku svo að þeir sem inn koma sjáu ljósir.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 Verður hann allur í byrtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá er hann hafði þetta mælt. Bauð farísi nokkur honum til dagverðar hjá sér. Hann kom og settist til borðs. Farísi hann sá að hann tók eftir handlaugar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottin sagði þá við hann, þér farið sér, þér hrensið bykarinn og fætið utan, en hinn innra eru þér fullir yfyrgáns og ilsku, þér heimst innjar. Hefur sem gjörði hinn ytra, eftir einnig gjörðið innra, en ég vil það sem ég er látið, Og þá er allt yður hreint. En vegiður þér farið sér. Þér gjaldi tíund af myndu og rúðu og alls tjens En heyrðið ekki um og terleik vöðs. Þetta ber að og hitt egi ógjört að láta. Vegiður þér farið sér. Yður er ljúft að stípa aðstabekki samkundum og lata helsa yður á torgum veiður. Því þér eru þeins og duldar grafir sem en ganga yfir að þessa vita. Þá tók lovitringur einn til orða mestari þú meiðir oss líka með því sem þú segir. En Jésús mælti veiðu líka þér lögvitringar, þér leggið á menn bærar byrðar og sjálfur snerti þér ekki byrðarnar einum fingri veiður. Þér hlæðið upp grafið spámananna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni um aðtapnir feðra yðar og samþetti þær. Þeir líflétu þá, en þér hlæðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og spetjíguð sagt. Ég mun senda þeim spáminn og postula, og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsætja. Þannig verður kynnslu þessi grafinn um blóð allra spámananna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims, Frá blóði Abels til blóðs Sakaria, sem drepin var milli alltarissins og musterissins. Já, segi ég yður, þess mun krafist verða af þessari kynnslóð. Vei yður þér löfið dringar, þér hafi tekið brott lítil þekkingarinnar. Sjálfur hafi þér inn.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 sem eigi verður opinberð. Nýja lengt er eigi verður kunnugt. Þvímun allt það sem þér hafi talað í myrkri nað heyrast í byrtu. Og það sem þér hafi hvíslað í herbergjum mun kundjört á þökum uppi. Það segi ég yfir vínir mínir Hræðist ekki þá sem líka mann deyða og fá að því búinu ekki meira að gjörd. Ég skal sína yður hvert hér egið að ræðast. Hræðist þann er hefur vald að deyða og að því búinu varpa í helvíti. Já, ég segi yður hræðist hann. Eru ekki fimm spörfarseldur fyrir tvo smápinninga. Og þá er ekki einn þeirra gleymdur gruði. Hárin á höfði yðar eru jafnvel allt talin. Verið ór hættir. Sér eru meira verðir en vartir spörfar. En ég segi yður. Verð þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum Guðs og þeim sem afnættar mér fyrir mönnum mun afnættar verða fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn sínunum, verður það fyrir gefið en þeim sem last mælir gegn heilugum anda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 Þetta dyrir ég, ég rýf hlöður mínar og reysi aðra stærri og þangað sapna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíð þú nú, eitt og drekk og verð glöð. En Guð sagði við hann heimstindi. Á þessari nóttu verður sálþín af þér heimtud. Og hér fær þá það sem þú hefur ablað. Svo að þeim er safna sér fjö en er ekki rýkur hjá Guði. Hún hann sagði við sína, því segi viður verið ekki áhuti fullur um lífiðar. Hvað þeir eigið að Né heldurum líka meðið að hverju þeir eigið að klæðast? Lífið er meira en fæðan og líka minn meira en klæðin. Hittið að röpnunum, hvort ég sá þeir nýju uppstjera. Egi hafa þeir forðabúr eða flöðu og guð fæðir þá. Hver miklum mun eru þér fremur í fuglunum? Og hver yður dætur með áhýttjum auð til spönn við aldur sinn? Fyrst hér nú ortið ekki svo litlu. Hví látið þér allt hitt valda yður áhýttjum. Hýttið að liljunum hversu þær vaksa. Hvort vinna þær nýja spinna.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 Það við ekki hugan við hvað þér eigið að veta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir eigiðar veit að þér þarnist þessa. Leitir heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yfir að auki. Vertu ekki hrætt litla hjörð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 Þar mun lok hjarta yðar vera. Verið dýstur um landar og láti ljósið að loga. Og verið líkir fjónum er bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúkaupi og þær geti lotið upp fyrir honum um leið að hann kemur og gnír dýra. Seilerar og þer fjónar sem húsbúndin finnur vakandi er hann kemur. Sannlega segi ég yður hann mun gyrða sig veldi, láta þá og setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann með um nætti eða síðar og finni þá vakandi sælir eru þeir þá. Það skilji þér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 Að hann drægið þig eftir fyrir dómaran, dómarin afhendið þig böðlunum og böðlun varpið þig í fándelsi. Ég segið þér, eigumund þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þrettandi kapitúli Í sama mund komu einhverjur og sagðu honum frá galilegumannunum að Pílátus hefði blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jésús mestu við þá. Haldið þér að þessir galilegumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir galilegumenn. Fyrst heyrurðu að þóla þetta. Nei, segi ég yður.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 Hef ég nú komið og leitað ávöxtar á 43 þessu og ekki fundir. Högð það upp. Hví á það að spilla jörðinni. En hann svaraði honum, herra, lát það standa en þetta ár. Þar til ég hef grafið um það og borið að áburð, má vera það beri ávöxt síðan.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 og satan hefur fjötrað full át hjá nár. Mátti hún ekki verða úr fjötrum þessum á kýldardegi. Við þessi orð hans urðu allir mótsöðum en hans neftir, en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðara verkum er hann gjörði. Hann sagði nú,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 Við hvað á ég að líka Guðs ríki? Líkt er það degi, er kona tók og fól í þrem mælum jöls, uns það sýrði stalt. Og hann kjælt áfram til Jerusalum, fórum bortir á þorp og kendi, einhver sagði við hann, herra, Eru þeir fáið sem hólpnir verða? Hann sagði við þá, kostu kapsum að komast inn um þröngu dyrnar. Þegar margir, segi ég viður, munur eina að komast inn og ekki geta. Þegar húsbóndin stendur upp og lokar dyrum og þér tæki þá að, Standa fyrir utan og knýja á dýr og segja, herra, ljúk þú upp fyrir oss. Mun hann svara yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð. Þá muni þér segja, við erum þú etuð og druggi með þér og þú kender og götum vorm. Og hann mun svara, ég segi yður. Ég veit ekki hvaðan þeir eruð farið frá mér, allir stjörðamenn. Þar verður grátur og gnistrand hanna. Er þið sjáið Abraham, Ísak og Jakob og allar spáminina í Guðsríki en yður útrekna. Þá munum minn koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og setja til borðsýk við En til eru síðastir er verðamönnu fyrstir, og til eru fyrstir er verðamönnu síðastir. Á þeirri stundu komin okkur í farið og sögri við hann. Farð þú og halda brott hérðan svið að hér og þess vil drepa þig. Og hans sagði við þá, farið og segið ref þeim í dag og á morgun reyk ég út illa handa og lækna og á þrýja degi mun ég marki ná. En mér ber að halda áfram ferminni í dag og morgun og næsta dag því að eigi hæfir að spámaður býði dauða annars staðar enni í Jerusalum. Jérúsalum, Jérúsalum, þú sem líflætur spáminina og grítir þá sem sendir eru til þín, hvað oft vildi ég sapna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vangi sér og þeir vildu þeig. Húsiðar verður í eidilátið. Ég segi yður, þeir munið eigið sjá mig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 Jesús kalls vitætur hvernig þeir sem boðnar voru valdurs er hefðarsæti tók dæmi og sagði við þá þegar einhver biður hjær til brúkaups þá set sig ekki í hefðarsæti svo getur farið að mannes hér fremri en virðingu sé boðið og sá komi er ykkur bauð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 Mön þér þá við rýðing veitast að frammi fyrir öllum er sétja til borðs með þér. Því að hver sem upphefu sjálfan sig mun auðmiktur verða, en sá sem auðmíti sjálfan sig mun upphafin verða. Þá sagði hann við gestjafasinn, þegar þú heldur miðiðisverð eða verð þó sá korki vinum sínum né bræðrum ættkingum né ríkum nágrannum þeir bjóða þér aftur og þú færð endurgjöld þegar þú gerir veislu á bjóð sú fátaikum og örkumla haltum og blindum ormært sú sællverða Því þeirr geta ekki endurgóldið þér, eða en þú fær það endurgóldið í upprísu rétt látra. Þegar einn þeirra er að borðu sátu, heyrði þetta, sagði hann við Jesú sætle sem neytir bröðs í Guðs ríki. Jesu sagði við hann,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 og verð að fara og líta á hann. Ég býð því hafð mig afsakaðan. Anna sagði, Ég hef teyft fimmt vendir agnæta, og er á förum að reyna þau. Ég býð því hafð mig afsakaðan. Og en Anna sagði, Konu hef ég eignast, eftir get ég haf komið. Þjótnin kom, Og tjáði herra sínum þetta. Það var eittist húsbóndin og sagði við þjónsinn, Farð þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið innhingað fátæka, örgkumla, blinda og halsta. Og þjónnin sagði, herra, það er djört sem þú bauðst og enn er rúm. Þá sagði húsbóndin við þjónin, farð þú út um brautir og gerði og þrýstuð heim koma inn svo að hús mitt fyllist. Fýjag segi yður að eindin þeirra manna er boðnir voru með smakka kvöldmóltíð mína. Mítill fjöldi fólks var honum samferða. Það sneri við og sagði við sá. Ef einhver temur til mín og hættar ekki föður sinn og móður, konu og börn, bræður og systur og enda sitt eigi líf, sá detur ekki veri lærisinn minn. Hvers sem ver ekki í kross og fylgir mér Ég ekki verið minn. Hver í þar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reysa törn og reiknar kostnaðin? Hvort hann eigi til að ljúka verkinu? Ella má svo að fara að hann leti í undirstöðu en fái ekki viðlótið. Og allir sem það sjá tæti spotta hann og segja þessi maður fór að byggja en gæti ekki lótið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og rágast um sé fælt að mæta með tíu þúsundum þeim, er fyrra móti hónu með tuttugur þúsundir. Sér svo ekki, gerir hann menn á fund hans, meðan hann er enn langt undan og spyr um friðarkosti. Þannig getur enginn yðar verið lærisveitt minn, nema hann segi skýrið við allt sem hann á. Saltið er gott, en ef saltið sjálft dofnar, Með hverju á þá að krydda það, hvort ég er það hæft á tún, nýtað haug, því er fleikt, hver sem eiru hefur að heyra, hann heyri. 15. kapituli Allir tóttlimtu menn og berðsindu komu til Jesu að hlýða á hann. En parið sér og Friedman ömuðust við svigi og sagðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneyti til þeim. En hann sagði þeim þessa sögu, Nú þar að dæmi á Noah og enskeryðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Stýlur hann eftir þá nýju eftir í og fer eftir þeim sem týndur er. Þar til hann finnur hann. Og gladur leggur hann sauðin á herða sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðist mér. Því að ég hef fundið sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fagnuður á himni yfir einum syndara sem gjörir yðrun, en yfir nýju tíu og nýju er ekki hafa yðrunar þarf. Eða kona sem á tíu drakmur og tínir einni drakmu.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 Og hafa gnæð matar, en ég fest hér úr hungri. Nú tek ég mjög upp, ver til föðrumins og segi við hann, faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn hér. Ég er ekki framar og verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem eitt nátt álauna mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En eða hann var ennlaft burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjósti um hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syngat móti himninum og gegn þér. Ég er eftir framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði fæðir hans við þjóna sína, komi fljótt með þennar bestu styttu og færi það ný. Drægi hring á hand hans og skó á fætur honum. Sætið og alikálfin og sláttrið. Við skulum eta og gjör ás glaðan dag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 Hann kallaði á einn piltana og spurði hvaðum væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn er komin, og faðir þinn hefur sláttrað alikálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reytist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma, en hann svaraði föður sínum, Nú er ég búin að þjóna þér þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum sínum, og mér hefur þú aldrei gefið tiling að ég gæti glatt mig með vinum mínum, en þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum sínum að skætjum, þá sláttrar þú alikálfinum fyrir hann.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 Því þú getur ekki verið ráðsmöður lengur. Ráðsmöðurinn sagði þá við sjálfan sig, hvað á ég að gjöra? Fyrst minn sviftir mig ráðsmennskunni, ekki orka ég að grafa og skömm þykir mér að betla. Nú sé ég hvað ég gjöri til þess að menn taki við mér í húsinni. Þegar ég vel svirtur ásmennskunni. Hann kalladi nú á skuldunauta húsbúndasins hvern og eitt. Við þann fyrsta sagði hann. Hvem í til skuldar þú húsbúnda mínum? Hann svaraði hundrað kvartil við smjörs. Hann mesti þá hann, þitt, set þig niður og skrifar sem stjóttast fimmtíu. Síðan sagði hann við annan, en hvað skuldar þú? Hann svaraði hundra tunnur hveitis, og hann sagði honum, takk þú skuldabréf þitt, og skrifa áttatíu. Og húsbundin rósaði rangláttar ásmanninum fyrir að hafa breytt tjænlega. Því að börn þessa heims eru tætni í skiptum við sína kynnslóð en börn ljófsins. Og ég segi yður, aflið yður vina með þennum rangláta mammon, svo að þeir tæki við yður í eilífart hjalpúðir þegar honum sleppir. Sá sem er trúr í því smæsta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 Hverð gefur yfir þá það sem yðar er? Engin þjótt getur þjónað herrum. Annað hvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjónað guði og mammon. En farið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 Lómálið og spáminnirnir ná fram til Jóhannessar. Þaðan í frá er flutt fagnadarir undir Guðs rítis og herrmaður vill reyðjast þar inn en það er auðveldara að heimin á jörð líðum undir lók en einn stafkrókul ámálsins falli úr dildi. Hversum stílur við konu sína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 hlaðin kaunum lág fyrir dýrum hans og hétt sá Lazarus fegin vildi hann segja sig á því er fjallaf borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og slektu kaun hans en nú gjörðist það að fáttæki maðurinn dó og báru hann englar í faðum Abrahams og ríki líka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 og kæli tungu mína, því kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn, að þú hlusti þín meðan þú lífdir, og Lazarus börn á sama hátt. Nú er hann hér huggaður, en þú kvelst, auk alls þessa,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 Til þess að vara þá við, svo að þeir komu ekki líka í þennan hvalastad. En Abraham segir, þeir hafa Móse og spáminina, klíði þeir þeim. Hinn svaraði, nei, fadir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hennum dauðu, myndu þeir gera yðrunn. En Abraham sagði við þann, ef þeir ekki Mósi og spámununum, láta þeir ekki heldur samfælast, þútt einhver rísi upp frá döðum. Lúkas að guðspjall þriði diskur Á diskinum eru 17. til 24. kapitúli Lúka guðspjallsins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 Hæf ein skeriðar sjón er plægir eða hirðir fjénað segir hann þá við hann þegar hann kemur inn af akri kom þegar og setur til borðs segir hann ekki fremur við hann búsuzumjær kvöldverð gerð sig og þjóna mér meðan ég et og drekk síðan getur sú et til að drukkið Og er hann þakkláttur þjóni sínum fyrir að djöra það sem bóðið var? Einn skulu þér segja, þá er þér hafið gjört allt sem yður var bóðið, ónýtir þjónar erum við er. Við höfum gjört það eitt sem við vorum stildir að djöra. Svo bar við á ferð hans til Jérúsalum að leið lá á mörkum samaríju og galilegu. Og er hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum tíu menn lík þráir. Þeir stóðu álengdar, hóvi bröst sína og kölluðu Jésús, mestari, miskunna þós. Er hann leið þá, sagði hann við þá,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 að þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munið eigi sjá. Menn munið segja viður, sjá hér, sjá þar, en farið ekki og hlaupið eftir því. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauði til himins til annars, svo mun mannssonarinn verða á degi sínum.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 Eins var og á dögum lóts, menn áttu og drukku, tiftu og selgu, gróðu settu og byggðu, en daginn sem lót fór úr súdómu, ringdi eldi og brennisteini af himni og torrtímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn okkur berast.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 Þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu eldnirni sapnast sem hrægið er. Átjándi kapitúli Þá sagði hann þeim dæmisögu um það, hvernig þeir skildu stöðugtu byggja, og eigið þræðtast. Í borgveitni var dómari, sem korti óttadust guð, nýja um nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja, sem kom einlagt til hans og sagði Látt þú mig ná rétti á mótstöðumannu mínum. Það vildi hann ekkit, leyndi vel. En alveg okkum sagði hann við sjálfan sig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 Hvers sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei innu það koma. Höfðingin okkur spurði hann, góði mestaru, hvað á ég að gera til þess að aðlast eilíft líf? Jésú sagði við þann, hví kallar þú mig góðan, eindin er góður, nema Guð einn. Þú kannst bóðurðinn, þú skalt eftir dríja hór, þú skalt eftir morðfremja, þú skalt eftir stela, þú skalt eftir bera ljúfittni, heilra föður þinn og móður. Hann sagði, alls þessa hef ég dætt frá æsku. Þegar Jésús heyrði þetta, sagði hann við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 hann að nalkvæð. Þá sagði Pétur: "Vér er yfir gávu sem er áttum og fyltum hér." Jesús sagði við þá: "Sannlega segir ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn guðsríkis vegna Ánþess að hann fái markvallt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Hann tók þá tólp til og sagði við þá. Nú förum við upp til Jérúsalum og muna allt það koma fram við mannssónin sem skrifað er hjá spámununum. Hann verður framseldur heiðingjum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 En þeir sem á undan fórum höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópadi því meir, sonur Davís, miskunna þú mér, Jesús námstaðar, og bauð að leiða hann til sín. Er hann kom nær, spurði Jesús hann, hvað vilt þú að ég er fyrir þig? Hinn svaraði, herra. Það ég fái aftur sjón. Jésús sagði við hann, fá þú aftur sjónina, trú þín hefur bjargað þér. Jafnstjótt fjekk sjónina, og hann fylgdi honum og lofaði gruð. En allt fólkið er sá þetta veksam aði gruð. Nýtjóndi Jésús kom til Ériko og gekk gegnum bordina. En þar var maður að sakkafus hét. Hann var yfir maður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jésús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hafa lítill veksti. Hann hjóp þá á undan og klifraði upp í morberja Til að sjá Jesu, en leið hans lág það hjá og er Jésús kom þar að, leið hann upp og sagði við hann sakkeus, flýtt hér ofan, í dag mér að vera í húsi þínu. Hann hlýtti sér ofan og tók á um móti honum gladur.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 Þá gæti því í en landar hans höttuðu hann og gerðu sendimann á eftir honum til að segja, við er viljum ekki að þessi maður berði konungur yfir oss. Nú kom hann aftur og hafði tegjt í konungdóm. Þá let hann kalla fyrir sig þjóna þá er hann hafði selt fjöð hendur til þess að vita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 Og uppstjær það sem þú sáðir ekki. Hann séir við þann yllit jót. Eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég er maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppstjær það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki fjömmi ekki banka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 men þekktir varða það þinn birðal sá sem hann hefur en þessa óvini mína sem vildu ekki að ég virði konungur yfir sér færu þá hingað og höggvi þá fram við fyrir mér þá var jesuus hafði þetta mælt hælt hann á undan áfram upp til jerúsálem Þegar hann álgæðist betfaku og betaníu við olíu fjallið sem svo nefnt, sendi hann tvo lærisveina sína og meldi. Farið í þorpið hér framundan. Þegar þau komið þangað, munið finna fóla bundin, sem eindin hefur enn komið á bak, leysið hann og komið með hann. Ef einskjöspýr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 Hann svaraði, ég segi yður, ef þeir þegja, munu Og en hann kom nær og sá bordina, greit yfir hennu og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi, skjæð til friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig,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 Og tók að reka út er voru að selja, og mestu við þá ritað er hús mitt á að vera bænahús en þér hafið gjört það að ræningja bæli. Daglega var kenna í heldidóminum, en æstu prestarnir og fræðimennirnir, svo og fyrir menn Leiturðust við að ráða hann af dögum, en fundu eigi hvað djöra skildi, því er allur líðurinn vildi ákaft líða á hann. Tuttugasti kapitúli Svopar við eitt dag, er hann var að kenna líðnum í heldidóminum og flutti fagnaðar erindið. Að aðstu prestarnir og fræðimennirnir ásamt öldungunum gengur til hans og sögðu, segðu oss, með hvaða valdi gjöru þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim, ég vil og gledja spurningu fyrir íður, segi mér, var skýrðin Jóhannesra frá himni eða frá mannum?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 Jesú sagði við þá ég segji yður þá ætti heldur með hvaða valdi ég geri þetta. Og hann tók að segja línum dæmisögu þessa maður nokkur plantaði vingarð og seldi hann vínertjum á leigu fór síðan úr landi til langt dvala. Á settum tíma sendi hann hjón til vínarstjarna að þeir fengu honum hluta af ávöxsti vingarsins en vínarstjarnir börðu hann og sendu burt tómhentan aftur sendi hann annan hjón þeir börðu hann einnig og svívirtu og sendu burt tómhentan og enn sendi hann hið þriðja En þeir veistu honum einnig áverka og kastuðu honum út. Þá sagði Eyvandi Vingalsins, hvað á ég að gera? Ég sendi son minn, elskaðan. Má vera þeir viriði hann. En er vínistjarni sáu hann, báruð þess sama ráðsín og sagðu, þetta er erfingin. Drepum hann, þá fáum við er Og þeir kostuðu honum út fyrir vingarðin og drápa hann. Hvað mun nú eigandi vingar sinns við þá? Hvað koma? Tór tíma vínirktjum þessum og fá öðrum vingarðin. Þegar þeir heyrðu þetta, sögðu þeir, verði það aldreið. Jésús horfði á þá og meldi hvað mertir þá ritning þessi sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hyrningasteinn. Hver sem fellur á þennan steinn mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og eðstu prestarnir. Vildu leggja hendur á hann á sömu stundu, en óttuðust líðin. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögu þessari. Þeir höfðu gætur á honum og sendu njófsnarmenn er létust vera einlægir. Þeir áttu að hafa á orðum hans. Svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans, þeir spurðu hann mestari. Við vitum að þú talar og tjennir rétt og gjurur þér engan mannamun heldur tjennir guðsveg í sannleika. Leifist þoss að gjald að teisar hann um skatt eða ekki? En hann merkti flærið þeirra. Og sagði við þá, sýnið mér denar, hversu mynd og yfiskrift er á honum, þessu sögðu keisarans. En hann sagðu við þá, gjaldið þá keisaranum það sem keisarans er, og guði það sem guðs sé. Og þeir gáttu ekki haft neitt á orðum hans í viðurvist lýsins en undruðust svar hans og þagðu. Þá komu nokkur er satt úk her, en þeir neitt að því að upprýsa sér til, og sagðu við þann meistari. Mósi segir oss í að eigi maður kvæntur en varðlaus skuli bróðir hans ganga leiga eiga og vekja honum neyðja. Nú voru sjö bræður, sá fyrsti tók sér konu og dó barndlaus, gekk á annar bróðurinn og síðan hinn þriðji að eiga hana og eins allir sjö og letu fyrir engin börn eftir sig er þeir dóu. Síðast dó og konan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 Þeir geta ekki heldur dáið framar. Þeir eru englum jafnir og börn Guðs enda börn uppriðsunar. En að þauðir rísi upp, það hefur jafnvel Móses sínt í sögunum þyrnirunnin. Er hann kallar drottin Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs, ekki er hann Guð döðra heldur lífenda, því að honum lífa allir. Þá sögðu nokkurir fræðumannana velmæstu meistaru, en þeir þorðu ekki framra að spyrja hann eðs. Hann sagði við þá, hvernig sagt að Kristus er sonur Davís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 Þeir munum fá því þingri dóm. Tvötugast og fyrsti kapitúli Þá leit hann upp og sá auðmenn letja djafið sínar í fjárhýsluna. Hann sá og ekki eina fá tæka, letja þar tvo smápenninga. Þá sagði hann, ég segi yður með sanni, Þessi fólk taka ekki gað meira en allir hinir. Hinir allir lögðu í sjóðin af valsnaktum sínum en hunga af skorti sínum alla björg sína. Einu herir hafði orð á að helgi tómurinn væri prýddur þögum steinum og heit kjöfum. Þá sagði Jesús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 Varist að láta leiða yður í villu, marður munu koma í mínu nafni og segja það er ég og tíminn er í nánd, fylgjið sem ekki. En þegar þið spyrjið hernað og upplaup, þá stjálfist ekki. Þetta á undan að fara, en endirinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði hann við þá þjóðmunurísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá var það landstjáttar og drepsóktir og hungur á ymsum stöðum en óknir og takt mikil á himni. En á undan öllu þessu munum ennlega hendur á yður, ofsætja yður. Færa yður fyrir samkvöndur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landsöfingja, sæti nafnsmiðins. Þetta veitir yður tækifæri til vitnisburðar. En festi það vel í huga að vera ekki fyrir fram að hugsa um hvernig þér eigið að verjast. Því ég mun gefa orð og visku sem engir mótstöðumennið að fá staðið í gegn nér hatið. Ég vel fóraldrar og bræður, frendur og vinir munu framselja yður og sumir yður munu lífláknir og þeir munu hata þér af öllum vegna nafns minns en ekki mun tínast ekta hár á höfðu yðar. Verið þraut, segir, og þér munuð ávinna sálið yðar. En þegar þér sjáuð herfistingar umkringja Jérúsalum, þá vitið að eðinkennar eru nátt. Þá flýið þeir sem í Júteu eru til fjalla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 Og á jörðu ángist þjóða, ráðalausra við döðnur hafs og brymgný. Menn munu gefa upp öndina af ókta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbygðina. Við kraftar himnanna munu byfast. Þá munum enn sjá mannssonin koma í stígi með mætti og mikill við En þegar þetta tekur að koma fram sá réttið úriður og lyftið upp höfði miðar því að lausnið er í námd Hann sagði þeim og líkingu gætið að 30 trénu og öðrum trjám Þegar þær sjáiu þau fara að bruma þá viti þeir af sjálfu miðar als sömmur er í náð einskuru fyrir vita þegar þær sjái þetta verða að guðsríki er í náð sannlega segi ég yður þær sé þín slóð mun ekki líða undir lok us allt er komið fram himin og jörð munu líða undir lok en orð mín mun aldrei undir lok líða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 Svo að þér megiðum flýja allt þetta sem koma á og standast framu fyrir mannssynunum. Á daginn var hann að í heldjudóminum, en fór og dvaldustum nættur á orðjufjallinu sem svo nefnt, og allt fólkið kom orla á morðnanna til hans í heldjudóminn að hlýða á hann. Tuttugast og annar kapituli Nú fór í hand háttíð ósýrðu brauðarna, svo að nefnist Páskar. Og eðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætur áður hann af dögum því að þeir voru rættir við líðin. Þá fór satan í Júdas, sem kalladur var Ískari Jótt og var í tölu þeirra tólf. Hann fór og rætti við æstuprestana og varðfóringjana um það hvernig hann stilldi framselja þeim Jésu. Þeir eru við og hétu honum fjöfyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framsæðja hann heim þegar fólktíð væri fjærri. Þegar sá dagur ósýrðu bröðana kom er sláð frástildi Páskalambinu. Sendi Jésús þá Pétur og Jóhannes og sagði Farið og búið til páskamáltíðar fyrir oss. Þeir sagðu við hann hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagðu við þá þegar þið komið inn í borgina, mætir maður sem ber vast hér, fylgjið honum inn þángað sem hann fer og segið við húsráðandan Mestarin spyr þig, hvað er herbergið þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sína ykkur loftsalmitin búinn hægindum hafi þar við búnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafi sagt og byggu til páskamáltíðar. Og eða stundin var komin, gekk hann til borðs og pósturlartir með honum og hann sagði við þá. Hjartanlega hef ég þráð að neita þessarar páska máltíðar með yður áður í líð. Því ég segi yður eigi munni að neyta hennar fyrir hann fullkomnast í Guðs ríki.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 og þeir voru að metast um hver þeirra væri talin mestur. En Jéssú sagði við þá, konungar þjóða drottna yfir þeim, og valtafar þeirra kallast velgjörða menn. En eigi síði yður svo farið, heldu sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur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 Og yður fæ ég ríti í hendur, eins og fæðir minn hefur fengið mér, að þér megið eða á að drekka við borð mitt í ríti mínu, setja í hásætum og dæma tólf allt kvíslir Israels. Simon, Simon, Satan krafði stiðar að sælda yður eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við þann Herra, reyðubúin er ég að fylgja þér bæði í fándilsi og dauða. Jésús mælti, ég segi þér Pétur áður en hann í galari dag. Möndu var hafa neyta því að þú fættir mig. Og hann sagði við þá, þegar ég sendi yður út án píngju og máls og skólausa, brast yður þá nokkuð, þessi vörðu, nei, ekkert. Þá sagði hann við þá, en nú skal sá er píngju hefur, Taka hana með sér og eins á er malhefur og hinn sem eftir þá selgi yfirhafn sína og kaupi sverð. Því ég segi að þessi rýtning á að rættast á mér með illvirkjum var hann talin. Og nú er að fullnast það sem um mig er rýtað.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 Og hann komst í dauðans ángist og bað stenn ákaðar fyrir, Er sveiti hans varð eins og blóðdrókar er fjallu á jörðina. Hann stóð upp frá bænsinni, kom til lærisveinanna og fann þá sofandi örmagna af hrifuð og hann sagði við þá, hví svo við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 Hér skal staðan nema, og hann snart eirað og læknaði hann. Þá sagði Jésús við eðstu prestana, varðfóringa helgjómsins og aldungana sem komnir voru á móti honum. Eru þér að fara að mér með sverðum og barublum eins og gegn ræningja? Daglega var ég með yfir í heldidóminum og þér lögðuð ekki hendur á mig, en þetta er íðar tími og máttur myrkranna. En þeir tóku hann höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús eðsta prestsins. Pétur eftir álengdar.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 Pétur mælti eftist til ég hvað þú átti við maður. Og ég afti sem hann sagði þetta, gól hani. Og drottin við öxir við og leið til Péturs. Þá myndist Pétur orða drottins, er hann mælti við hann. Áður en hani galar í dag, muntu þrís var afnýta mér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 kom öldungar á lýsins saman bæði eldstu prestar og fræðimenn og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu ef þú ert kristur þá segurs það. En hann sagði við þá þótt ég segi yður það, munu þér ekki trúa. Og ef ég spyr yður, svaraði þér ekki.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 Að þessi maður leiðir þjóðvora afvega, hún bannar að gjalda teisaran og skatt og segir sjálfur vera kristur, konungur. Pílatur spurði hann þá, ert þú konungur gýðinga? Jesús svaraði, þú segir það. Pilatus sagði við aðstu prestana og fólkir Engasök finn ég hjá þessum manni. En þeir eruðu því ákafari og sagðu hann æsir upp líðin með því sem hann í allri jútiðu. Hann byrjaði í galileu og er nú komin hingað. Þegar Pilatus heyrði þetta spyrði hann hvort maðurinn væri galilei og er hann var þess vís að hann var ur umdæmi heródesar sendi hann hann til heródesar er þá var og í jerúsálem á 5 dögum en heródes var næsta glaður er hann sá jesú því hann hafði lengi langað að sjá hann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 En honum hafði verið varpað í fyrir upphlaup nokkurt sem varð í og mandráf. Pilatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jésu lausun, en þeir ættu á móti krossfestu, krossfestu hann. Í þriðja sinn sagði Pilatus við þá, Hvað illt hefur þá þessi maður gjörð? Enga döða sög hef ég fundið hjá honum, ætla ég því að hýrta hann og láta hann lausan. En þeir sóttu á með ópí miklu og heimtuðu að henni er krossfestur og róp þeirra tóku yfir. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra stildi fullnægt.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 og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jésu. En honum fylgdi mítill fjöldi fólks, og hvenna er hörmöðu hann og grétu. Jésús nýri sér að þeim og meldi Jérúsalmstætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því þeir dagar koma er mennmunu segja, sælar eru óbyrgjur og þau móðurlíf er aldrei fættu og þau brjóst sem engan nærðu. Þá munum enn segja við fjöllin hringið yfir ós og við hálsana hiljið ós, því að sé að þetta djört við þau græna tríð, hvað mun þá verða um við vissna?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 Eins hættu hann hermennirnir, komu og báru honum etik og sagðu, ef þú ert konungur gýðinga, þá bjargaðu sjálfum fér. Ífiskrift var yfir honum, þessi er konungur gýðinga. Annar þeirra yllvirkja, sem upp voru festir, hætti hann og sagði, er þú ekki kristur? bjargaðu sjálfum þér og okkur, en hin ávítadi hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum maklugjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt að hafst. Þá sagði hann, Jésús, minnst þú mín,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 En fortjald musterisins rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jésús hárir faðir í þínar hendur fel ég andaminn. Og er hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Þegar hundraðshöfðingin sá þaðir við bar, Vex samaði hann gruð og sagði, sannarlega verð þessi maður rétt látur. Og fólkið allt, sem komið hafði saman að horfa á, sá nú hvað djörðust og barðu sér á brjóst og harð frá. En vínir hans, allir sem og konurnar er fylgdu honum frá Galilöf,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 og bað hann um líka með Jésu. Tók hann síðan ofan, sveipaði línglæði, og lagði í gröf, í klett, og hafði þar eindin verið áðurlagður. Það var aðfónga dagur, og hildardagurinn fór í hönd. Konur þær er komið höfðu með Jesu frá Galíleu, Fyldu eftir og sáu gröfina og herrni líka með hans og lagður. Það sneru aftur og byggu ylmjörtir og smistl. Hvíldarðaginn sjaldu þar týrru fyrir samkvæmt bóðorðinu. Töttuast og fjörði kapitúli En í afturelding fyrsta dagu vikunnar komu þær til grafarinnar með ilmsmislinn sem þar höfðu búið. Það sáu þá að steininum hafðu verið velt frá gröfinni og þegar það stígu inn fundu þeir ekki líka maður drottins Jésu. Það skildu ekkert í þessu.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 Og hljóp til grafarinnar, stingdi stinn og sá það lík klæðin einn. Fór hann heim síðan og undraðist það sem við hafði borið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til Thorpsnokkus sem er um sextíu skeðrum frá Jérúsalum og heitir Emmaus. Þeir rættu sín á milli um allt þetta sem gjöst hafði. Þá bæsfó við er þeir voruð að tala saman og ræða þetta, að Jésús sjálfur nálgatist á og slóst í för með þeim. En auðvitað þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá, hvað er það? sem þið ræðið svo um mjög á göngu vikkar. Þeir námar staðar dagplýr í bragði og annar þeirra kleufasa nafni sagði við hann Þú ertu vist sá eini að maður í Jerusalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Hann spurði hvað þá? Þessu verðu Þetta um Jésu frá Nasaret, sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð, hvernig eðstu prestar og höfðingjar vorir, framseldu hann til döiðatóms og krossfestu hann. Við erum vonuðum að hann væri sá að Ísrael, en nú er þriðji dagur.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 Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámununum og útlagði fyrir þeim það sem um hann er í öllum rytningunum. Þeir náðugðu þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sagðu, verðu hjá hans því að kvölda tökur og degi hallar, og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við er að sæti borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, brauð það og fjekk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf sem sjónum. Og þeir sögðu korfið annan, brann ekki hjartaði okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lög upp fyrir okkur rytningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerusalum. Þar fundu þeir þá ellefu og þá með þeim voru samankomna. Og sögðu þeir, sannarlega er drottin upprýsin og hefur byrst símoni. Hini sögðu þá frá því sem við hafði búið á eiginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braud bröðir. Nú voru þeir að tala um þetta og þá stendur hann sjálfur með þeirra og segir við þá, fríður sé með yður. En þeir stjæltust og verður hættir og hugust sjá á anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttasleiknir og hess vegna vakna ef að semtir í hjartaðiðar. Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér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 Hafið þér hér nokkuð til matar. Þeir fengu honum stykki af stektum fyrsti og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þá. Þessi er merking orða minna sem ég talaði viðiður meðan ég var enn meðalýðar að ræta stætti allt það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 og að prétika skuli í nafni hans öllum þjóðum yðrunn til fyrirtjafninga synda og byrja í Jerusalum. Þér eruð vottar þessa. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið þér kyrrur í bortinni, öns þér íklæðist krafti frá hæðum.